Tako ga ispozdu, zapalio se, maša Allah, te barak Allah, čuo predavanje i otišao s jednim šejhom za ramazan da klanja čitav množ. Ima jedan šejh. Klanja teraviju, odmah posle jacije. Jacija, teravija. Najaci jaciji provoči bekanu. Na jaciji bekanu. I onda počne i pred sami segur, na 15 minuta, 20, kraja segura. Završi teraviju. I dadne malo da se okrijepiš, vode i jogurta da popiješ, par hurni staviš u usta i počni pust. Tav je brat, sniman je, izdržao dok li izdržao jednika? dovo, do... došao kuću, pale se nogi, otekle. On je kao ja sam sve mezeve promijenio. Klanio je, je po i po šarfinskom, i po hanefinskom, i to malikinskom. On nema čitao noć, kao je samo to radio. Ovo ću ruke, nemožda ruke gore da ono krv spadne. Otekla sve, cirkulacija stava, nije navikom iskega, kaže, došao u kući pred Saba, kaj, Hanuma, nemoj mi ništa pitat. I hlepno spava, šta je, žena, sve nije, nije ga mogla probuditi. Pred Akšan ustao su predati. Nije bio četvrtak, naveče, to jest petak, onaj naveče, to je stu i trup, pred Saba, džumu i kind, pred, pred Akšan se probudio.